Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadu, ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din tajet a laudhrimet, a durimet, faldrimet tona allahu të takojn ndar sa laudh dhe bëkimet qofrimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familie shoket dha tajet ata qen djek nga të ruk dirindid në fund të kësaj vodë Të ndrëllazër kemi thënë se besimi në botën tjetër përfshimë në vetën e ti me të vërtet shumë në gjarje të ndryshme. Përfshimë pikat të shumë të atësilat duhet ko që të gjitha ato të trajtohen dhe të përmendhen. Mirë po padushim se ne edhe në qofë se i trajtojmë ato më kërësore dhe më të rëndësishme dhe i kuptojmë drejtë dhe i marim dobit e dura, do të në mjaftën, insha Allah, për përmisimin edhe të gjendjeson, edhe të pregaditjes, që nga duhet për të vazhduar u thimin më tute dherin takimin me Zotin. Andaj kemë vërmandun takimin e fundit disa prej qështjive që kanë të bëjnë me rinjallje. Dhe pas rinjalljes, pas daljes e njerëzve nga toka, Në ato mënyra, si kurse i kemi përmandur disa për e tyre, fillojnë të ndodhin gjera më të vërtet të jash zakonëshme për neve, për dirëse jemi njëtë në kësaj bote. Fillojnë të ndodhin gjera që ne nuk mund të i përceptojme dhe kuptojme drejtë, duke qenë nga pozicioni ju njëtë në kësaj bote. Nga se janë të të mërshme dhe janë më të vërtet të pakapshme për trurin tonë. Por kemi thënë se Allahu Gjallahu Ala, kur të rinjall e rinjallë pa dëshim atë trupë, së bashku ma atë shpirtë, që së bashku kanë bashketuar njët në kësaj botë dhe kanë bërë veprat të ndryshme, mirë po krasë kësaj, Allahu Gjallewale e pa i së njeriun me specifika të ndryshme, të se datë i mundësojnë që dëvajzdanë më tutje të, të kalanë në për ato në gjarët të se datë nuk do të kishtë mundësime i kaluar në qofësë të kishtë njët, njët në kësaj botë Para se t'kalojnë në pikat e radhët që ka vjën pas rinjallët dhe që ka ndodhë, dëshërëj që sot të përmenet disa prej njarive që nuk kanë të bëjnë me njeriun dhej për dhejtë, për kanë të bëjnë me kryes dhe tjera që janë për rath njeriut. E që gjitha këtu njarë që kanë të bëjnë me kryes dhe tjera pas njeriut e kanë një mesaj të rëndësishëm për njeriun. Nje tomi e tok, që e ka kriju Allahu Azza Jael dhe kjo tok, to nderoz ka kodra, ka male, ka druj, ka detra dhe ka gjithashtu planetat që rrethojnë sikurse dielli hana e këtu me rad. Për njeriu ne një kuptuam se njeriu vdes, pastaj ringjalllet. A thuavoll çfarë do të bëhet me krijesat e tjera? që i përmena disa për tyre se i përket tokës Allahu Gjellewala thëtë në surën Ibrahim jo me të beddalu lërdu gajrë lërdi a dit toka do të ndryshan do të merë formë tjetër nuk do tjetë kjo që është sad që fa nëmë kuptën me ndryshimin e tokës disa nga djetarët kanë thënë se ndryshan forma e sajë dhe son betat çanja soi. Kjo tok mirë po ndryshon forma e saj. Në çfarë kuptimi ndryshon? Ndryshon se nuk do të ket më asgjë mbi ta as kodër, as dru, as asgjë. Bëhet terrësë e rafsht dhe nuk ka pengesë as shaj përpara njeriu. Do të thësa nga dietar kan thën, jo vetëm që ndryshon pamja dhe dukja e saj, po ndryshon edhe çanja e saj nga sesikur se do të amsojmë grumbullimi njerëzve dhe pregatit e tyre për të gjykuar për Allah do të bëhet në bitokë, për jo në bitë këtë që ne përjetojmë për në biatë të ndryshuarën që Allah Gjalluraj për mësë do të ndryshan e qëfar të ndodhë me këto bjesh të mëdha me këto kodra të mëdha Allah Gjalluraj thot o të kunu lgjibalu keli ihnil me nfush në surën e lkari a Allah o thotë, o të kunu lgjibalu kell ihnil menfush. Kodrat do të bëhen kell ihen. Gjur në rabel ihen i thonjë pëmbukut. Apo menfush, ajë qële është ishka përderur, dhe mon e frynera nuk ka kur farpesha. Subhanë Allah, këto bërsh të mëdha tash që e mojnë stabilitetin dhe që në dushmërinë të tokës, këto bërsh të mëdha që dukën të pëmpushtra, madhje dhe të patë i kaluar atë në disa rastë, këto bjeshk Allahu i bënë dhe të pa ndë një pesh, pa ndë një vlerë të madhe që shëndrohen në një gjendje, si kurse sot një kush lullë me pambukun, apo që s'ka pesh me leci e ndanë, me leci e bashkanë, me leci e shka përderë, me leci e huët, me leci e frynë, nuk ka pesh sa këtu arë. Êshtë paremëna, gjitha këtu kodra, do të vje koha kur, do të marrin këtë formë dhe këtë gjendje të tyre. 94, men, në një qetar Allahu xhallahua përmend se çfarë ndodhet me detrat, me oqeanet e mëdha, me atë që është edeni 1/3 e kësaj bote, shumica e e, e tokes është ujë. Apo dhe është oqeanat e mëdha me thjeshtira të hatashme të mëdha, me gjërsi hatashme të mëdha, të pa me vërtet të pa ku të pa përthekuara për logjikën dhe dhe dhe, dhe, dhe mendimin e njeriu çfarë do të bëhet për to Allahu xhallahu t'i thotë u idha al-biharu fujjirat edhe kur detrat do të shpërthejnë shpërthejnë do të thotë shpërtimi i tyre nënkupton në shkatërimin masiv që do të bëhet përmes ujit zishtoj se Allahu xhallahu t'i thotë për detrat u idha al-biharu sujjirat kros shpërthime të madh që do të ndodhet në ujra do të ndodhet edhe një dalje marramanse pa kup, për neve pa protekushme apo e zjarrit që del pikërisht nga detrat subhanallahu ky oqean ky deti që deri dia ka qen freski dhe ka qen shuat e etjes së njerëzve për një herë me urën Allahu xelalu ala shndrohet në vulkanë të mëdha që del petyne do thot 1 1 1 1 1 sasi hatashme e madhe e zjarrit dhe gacëve të mbyllura që dijekin çdo gjë që kanë para vetit. Ndërsa se për këtë diellit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka përmend se dielli do të fiket, drita e tij nuk do të ndryshën më. Shikoa këtë temperaturë të madhe, kët krijesë të madhe të Allahu xhela hola që ka bër dritë, apo do të fiket, edhe hana do të fiket. Apo ndërsa se për kët yjeve ka thënë Allahu xheloa wala, "Vo wa edhe kokaqeb thëtrat. Edhe yjet do të shkapartëren, do do do do të shkatrohen, do shkapartëren. Si sikos si janë të ngjitura për qielli, sa bukur duken, pothuajse si janë të nçëndisura dhe të rregulluara sa bukur, ato do të shkapartëren dhe do të bien, do të shkatrohen në mas të mëdha." E kështu mëron me krijesat të tjera të shumta që Allahu xheloa i ka krijuar, e që më së miri dhe mësleti t'i kuptoni këtu është në qofë se vetëm i lezëni disa prej sureve të gjuzit amme të piesës e fund të Koranit ku Allahu Gjallewala ka emërtuar edhe sure me disa prej njareve që ndodhën dhe gjykimit përndaj sure t'u të kuir i dhe shemsu ku virat fletë Allahu Gjallewala për djedhish fërë të ndodhë pasaj fërëdhëm e tutje ja me kreset e të tjera ira sama unfatrat edhe kjo është ajo që flet për atë që do të ndodhë qiellit e çfarë i ndodh qiellit mësuan çfarë i ndodh tokës e çfarë i ndodh krizave të tjera e qiellit allah xhalla ula thot yeumana tus sama ka ti sigil li kutub allah xhalla ula thot a dit shikojë subhana ka qiell që një nuk ia di në funden dhe ky qiell që është kulmi i njerëzimit Dhe jelsia tiyasht për dushim and the epaz buluar për niriun Allah hu thot yawma natwi s-samaa katayi s-sijilli l-kutub kama badana awwala khalqin n-iidhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin s-surën al-anbiya Allah hu jalla wa'ala thot adid natwi s-samaa qkao t-tay niri akapokur ekao li ben hapar apo është e hapur, të ponjer e mbyll, e ptitull ose letra që është njëri që shkruan letra, po është e hapur dhe Pasaj kër e zjeruar. Pastaj kur e përfundon shkrimin mbi atë letrë, çfarë bën? E mbështjell letrën. Me leci të madhe pa diversika, po pa ndonjë rezistencë nga letra e mbështjell. Dhe duke qenë e hapur po një herë bërat e mbështjellur në veten e saj. E kjo do të ndodhet ndër rresë me çillë ditën gjykimit atë. Në këtë ditë të madhe kjo do të do të bështillet qielli. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu jallahu ala chit i bështjellë për dorën e tij. Unë nuk e dim si ndodh kjo, kjo është për neve pa kapshme, për së a zi, po një më pak hapshme. Po logjikën s'e kuptojmë asim, po kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo dhe gjithashtu i bështjell tukun dhe Allahu thot kur e bështjell qiellin, por kufor vlera? Edhe tukun Allahu thot anal malik eina mulukul ard unyam sundimtari dhe unë jam breti, ku janë tashën bretërit e tokës. Dhe pa dushim se gjithë kja që ndodhë nuk do tjetë e letë për njeriun. Nga se pas kësaj fillojt me dëvërtet njësa etapa, shumë të rëndësishme. Ma dje, ka plohet njeriun nga frika dhe panika. Ka plohet njeriun nga situata me dëvërtet teje, teje dëvështira. E që në beten të flitet për to në të, të ardhë me një shala, që fa do të ndodhë me njeriun pa të dëshirë të përmendin se qëfar do ndodh me krijes të tjera që janë shumë më të mla se sa njeri ju janë shumë më të fuqeshme se sa njeri ju janë shumë më të qedushme se sa njeri ju qëfar do ndodh me to të nërgazër gjithë kjo që u përmend dhe thashë mësë mire për mësë me e zxatë detale gjitho pik është që ti këtheni pjesës e fund të Koranit gjuzit ambe pjesës e tre të, të, të Koranit me ka përmbledh në vetën e saj shumë sura që flasin për përfundimin e krijeve të mëdha që për njeriu janë më të vërtetë shumë vëlla. Se më çfarë lehësia shndron në diç teje pa peshë dhe pa rëndësi. Çfarë na jap kjo me kuptun e im, thonë? Çfarë na jap me kuptun e im kjo? E para të gjitha është se Pasi Allahu komi i shkatru të gjitha këtu kresat të më dha. Pasi Allahu gjallat të gjitha këtu komi i bo pavlera. A thua avall, pse i ka kryu? Njëri unë pa e kuptojmë se i ka kryu? Apo, për madhuru Allahu në adhjel. A pse i ka kryu gjitha këtu për t'i shkatru në fund? Filimesht, Allahu në aftan që para se të shkatruon të gjitha këtu kresat, para se të shkatruon qëllë, e toka, e detrat, të meditash në to dhe të shahë, të shahë është e...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 një, një pjesë e vogël, shumë e vogël e këti oqani në qëfë se shpërten qëfar bëhet me bregun ku jetoj njerëzit të po si këse kemi pa një përmje viteve të fundit të tsunami qëfar shkaterime maramense madje shkenstarët thonë se shpërtime të tila ndodhin në thëllësirët e oqanit e që nuk arin të këbriqë dhe njëriut për Allahu Gjenevale i qenë për treguar se para mendojnë në thëllësida të oqani qëfar ndohet, për në qofësia në frotë bregut, qëfar bët me këtë tokë. Shqika sa, sa, sa i pambrojtër je, apo shqika sa i rizikum je, apo shqika sa ju stabilët i të në këtë botë, sa që nuk ja vlenë njerëzit, po lajme me ndu se e kanë poshtë këtë botë, se e kanë dorë këtë botë, apo se e kanë sundu këtë botë, se mund të bëjnë këtë botë, qëka dojnë? nga se mjaftën Allahu Gjallahu Ala o Allah me e të razu një ushtar nga ushtar të ti madje jo të tërin një pjesë të ti një pjesë të ti e që të bëhet e pa drushme madje e pa e pa që drushme jeta në, në, në, në këtë botë për mënda për pa shambull në qofse kjo djel që kemi borem të energjisë borem të dritesë borem të ngrohjesë apo qëfar dëndotë në qofse ajë me drejti një copë ti bie mbi tokë. Shkëngstarët e kanë vërtetuar që do të thotë sipas tyre na nuk e dim gët a është realisht bash kështu, por sipas studimeve kanë arritur të zbulojnë se dielli është më i madh se toka 1 milion 300 mijë herë apo. Do në diel in zen edhe 1 milion 300 mijë se si toka çfarë e themi ne aftë. Paramena, një copë e këti djeli më ranë këtë tokë, apton. Në ka më malë, në ka më deti që më e shkyjma të zjarë, që e ndezë një copë e vukë e këti djeli, e kësoj kriset më të lau të azogjela, apton. E kështu më ranë me pjesë e tjera, apton. Më slasim për yjet e për gjithët e tjera, që gjitha këtu, Allahun në dhe që të meditojmë, që të shojmë se vetëm, në qëfë se Allahu në mbronë njëmi të mbrojtër. Sikur se Allahu gjellë a gjellar ju thëtë në Koran, apo në qëfë se bie qilin bjuve, kush e mbanate, në qëfë se dilin dhe mëra mik njerës, dil dhe mëra, kush e mëra? Me qëka mbrojemi nga dil, me qëka? Në qëfë se Allahu gjellë uala, ju dini se shpeshe dhe shkenstartë në paralimrujnë se ka nga Kometat e dësmuan që ia nisën drejt tokës. Nëse në goditni me tokën, mund doni një shpërthim katashëm i madh dhe fatal për banorët e tokës. Por në momentin e caktuar, Allahu xhallahu bën që ajo komete merr një dretim tjetër atë. Kush java drejtë? Na nuk kuqëri presumse kur po goditemi. Çfarë po ndodhet me neve? Njerëz zbatin një dridhje të vogël të kësaj tokë nuk kanë mundësi më ndalam ta. E pamendoj ajo dridhje e madhe që do ndodhë dhë në gjëkimit me këtë tokë ku Allah o thotë i dha zull zëllë të lërdu o zil zëllë e ha a di tokë a kur dridat me dridat në soj o akhradjat i lërdu e thkallë ha apo dhe tokë a fëllën menzirë barën e soj menzirë, menzirë të zitë që ka bonirin bëjë këtë tokë e të qia që ka bonirin bëjë këtë tokë apo që ka gjëtë kët tokë njëri thotë që ka gjëtë kët tokë dhe dhe apo bi anna rabbaka au halaha allahu i ka thot se bën kështu atë andaj siko allahu i thot sa rres stabile dhe qëndrueshme që, që njerëzit jetojnë me të që njerëzit punojnë me të që njerëzit të fitojnë me të por nuk do të jetë gjithmonë kështu mjafton një urdh një allah geleu ala vetëm një urdhë ti mjafton që të gjitha të marrin formë tjetër të gjitha të ndryshojnë ndryshe të bëhen në përball të gjitha këto ndryshime njeriu është komplet i adaptë komplet i pa i pa fuqishëm. Asnjë zhvillim nga kjo zhvillim nuk ka mundsi me ndal. Absolut as ti hap kohë tjetër apo ta zhvendos dikun tjetër. Prandaj, a nuk kosh ke për të medituar për po të pasur dob tim apo sot pasojë të dhushëm tim, vetëm Allahu po na ruan. Vetëm Allahu uala, të të të po na jep mersi. Vetëm Allahu xhallahu ala do tat, po kujdesuni. Po ndryshe, në çopse lezojm çfarë thonë shkencëtarë të bashkuar sot, përmendin se ledzojim, toka aq që është jo stabile, aq që është e rrezikuar nga zhvillimet e jashtme saj, thashë thonë më bu me, me ditë njerëz që kanë dod realisht vazhdimisht në tokë dhe jashtë saj nuk i merr gumi sufle në rahat apo. Nga Afrika se kur po shkatrohem javën. Me me me 10 herë gjatë 24 orëve është e rrezikuar për shkatërrim autom. Sot tërmetin dod apo po na semonin vesh. Por Allahu tregon thotë se kur dush kur dën Allahu apo këtërmë 9% e çet mbi tokë ose gjëra të tjera. Prandaj e para është tash nga gjitha këto zhvillime është që të ndihmë varësinë tonë, dobsinë tonë që kemi para Allahut Lejhola. Prandaj me çfarë arsye i diliu treguat arrogant? Me çfarë arsye treguat më ndje madh? Me çfarë arsye tregon se është i fortë? Me çka? Për ballkuit. Për ballkuit do më tregu sesa është i fortë. Nuk ka mundsi me qeni i fortë për boll një kudre subhanallahu e cila më një urën te Allahu shedot në pambuk çka për dherë po kur fa vlera thon e lërë më për boll dielli te yjeve hanse këtu në rad ndaj ndopsi dhe varësitë në shtrim para Allahut levana kjo është mësimi i këtij katrimit e dyta krazi ndopsis falërimit te Allahut levana mirënjohja alhamdulillah sozmina chusaba spat dermat as nukroni cum dielli as kurdjo që ruka shporë rehat afto Wallahi simt e mbot nafta. Apo kjo din shumë keq me drithën. Kjo din shumë keq me trazuhën dhe me shçuesën, din shumë keq. Mirpoq ç'i rahatim, alhamdulillah. Kush po e mohon? Allahu xhelal xhelal. Tash dalum, është dielli kur dal, kur ul, kush po e mohon, a thonë? Kush po e mohon në distancën e duhur që të jetë burim i energjisë dhe dritës për neve e jo i shkatrrimit, ngasë pak po të afrohej vetëm gatuka. Çfarë do të tokos atë? Ata gjithë këto produktori mediton për të punën, pasi Allahu është betuar në këto kriesa për t'treguar madhështinë e Tij, për të treguar Allahu Xhalla Xjalaluhu, nota madhrinë e Tij përballë krijesave të Tij. Prandaj, krahas varfësisë të dobësisë, të, të ushim këtë zamë radhëm, falënderojmë Dallahu Xhalla Wala, me mi mirënjohje, alhamdulillah. Alhamdulillah që sot i më quaj edhe, nuk pat, asë, djersë kuptojnë çon sabah, po dish si më kon normal, kjo punë më kon toka stabile normal me kon dielli atje ka mundsi me kon ke ndryshën thonë dhe e treta që duhet ta përmani të ndosë është të gjitha këto zhvillime këto ngjarë të mëdha që do të flasin për to që në dis raste i ka ilustruar pejgamberi s.a.s.l edhe më shembuj i ka sill për ta kuptuar dhe dedikon na nukun e kuptou bash komplet se thash është pamosme këtë butë kuptou mirë për po pejgamberin s.a.s.l i ka përmend disa disa shenja që mund të bëjmë krahësime që ta kuptojmë më letë diri dikun, aqëva në do të më tutje gjithë ato zhvillime gjithë ato shkatrime apo që do të shkaktojnë panik, e frik pyte të një rio jo, ku është siguria ku është mbrojtja në qofëse atë ditë kodrat nuk kanë lërë kodrat nuk kanë pesh bjesh nuk kanë pesh bëhen aqë të pa të pa, pa rëndësëshme, bëhen aqë të leta a su valë Çka mbetet me pesh, çka mbetet me vlerë. Allahu xha l xha lhu e përmend se ajo që mbetet në vlerë është puna jote, e vlera jote. Punë e mirë që sot na nuk jua kushtojmë vëmendjen. Nuk na duket që çka punë mëto që kemi të bëj kur na vjen me folsa banava. Po vallahi bënuat bindën sikur se kënaqem e përmend. Ky sabas sot çeti e ke fal, që sot let Allah na ka bë ajo rënd xhami ka llojon letje fal allahuta ka lecu por realisht ky sa va do te vije koha kur do te bëhet më rënd më dhe shumë më rënd sa te gjitha biesh te ksoj tukave sa te gjith se e gjith kjo tuk por ju kjo veper qet e rënd mbi supet tuja me tronu ju jo, por e rënd ne peshor ne allah o xhella ora neser kur del parajme don logaria fal andaj entrona kto pun te allah xhella ora por allah na ka lecu fal nje sadaka dikujt e dhën sët, duke të thjesht e letë, Allah u ta ka lecu për ndryshe, do të vje kohë kur do të peshon shumë rënd kjo sadaka ma dje më rënd se të gjitha kries në tjera që Allah u gjallora i ka kryu e që ty duke sët, më ramense shumë vla, mi një pa ato nese do të bëjnë të parënësishme për balë vepërve tuja që ty i ke bovë për ndaj, sët Allah ka lecu një vepër, shtu dhej këtë lecim, shtu dhej këtë lecim Çdo seqet me rritë Allahu Azhgal, ka se do të vijë koha kur njeriu vallahi do ta ketë, do ta ketë më vështirë me një folë durëçata se sa me i thon, "Bartë dielli mbi supët të tua." Do të ketë më vështirë. Apo me e thon një fjalë të mirë nga përmendja e Allahut Azhgal, se sa me i thon, "Bartë kudrat dhe biesh mbi supët të tua." Do të thotë është e lehtë. Nëse ti thua tash estaghfirullah, tash thua estaghfirullah. A është rënë, mëlloj, shumë letë është. Realishtë kjo është shumë eronë. Kjo ka peshtë madhe, për mendja latë, ka peshtë madhe. Por neve lona ka lesua, për, begatip e ti, andaj, mësimë është që kërë dëgjënë dhe, dhe lezënë për shkatërimi që të ndodhën, dhe qëfar humbje dhe të ndodhën, me gjitha këtu kresa, ti është e se, që ka mbetet, mbetet, Fjalla jo të e mirë, puna jo të e mirë, ajen nuk shkatruat. I tërë kjo shkatrim që ndodhë, nuk e prejkë punën të të mirë. Apo, prandaj, këtë leci që sotë Allah nga ka mundësu, të adhim se njesë dhëtë jetë shumë e fështirë. Madje e paralizushme, e paralizushme, e parecme, që njëri madje të thotë edhe njëherë, Esta këfër Allah, ose Subhan Allah. Si kur që ka thënë pegamberi sërë Allahu a al Sallem, në hadithin që e kemë përman sa banorët e varrezave do t'japnin tër atë që kanë, madje edhe atë që nuk e kanë. Kreç që është e mundur me dhon do t'japin, ata që janë vurë tash. Apo që të kenë mundësi të ngriten, të falin dyrë çatau. Apo nëse oti ekia të muzikave. Para sa të vijë koha këtyre shkatërrimeve, edhe këtyre prishjeve të mbarësha, i përmanda dhëdash mund të lexojmë në fund të Kur'anit në xuzin, në xuzin 1. Allahu subhanahu wa taala na ruajt nga trishtimet dhe friksimet e asaj dite. Na boft Allah u që jemi nga grupi i shpëtuar dhe nga njerëzit e siguruar nga gjitha ato pomë më të vërtet që do t'më rrojë njerëzit dhe kemi përmendur tash vetëm atë që do ndodh me krijesat e tjera. Do të isë reflektimi i këtij kafrimit tek njeriu është wallahi tmershëm nga ajo që Allah e përmend e do të plasi porto inshallah të ardhmën të çfarë ndodh njeriu në stiveti pas rinjalis kur të gjitha këto do të shkatërrohen. Allahu xhalleu ala na munsoj që dëvojdojme punë të mira dhe na munsoj që të pendohemi dhe të largohemi nga çdo punë e keqe. Ne na munsoj që në eshtë ditën gjykimit me të vërtetë të na vijë peshorja e rënd me punët e mira dhe të jemi në grupin e siguruar dhe të qetësuar dhe të kënaqur e e paprekur nga gjitha këto ngjarje të, të mërshme dhe friksime të mëdha që dyshim nuk është lart për njeriu të, të përballon dhe kalon. Allah yuruvwa id mekaj bi'udhufun wa sallallahu ala muhammadu ala ahli wa sahbihi wa sallam at nisim min kathira